La Voslovia a 146 -a, de iubire și slavă către Semănătorul Cel Minunat. Aleluia, slavă ţi Doamne, Iisus Hristos, Cel Minunat. Te iubim și ţi mulţumim, fiindcă semințele Duhului Înţelepciunii în ogorul sufletului nostru ai semănat. Aleluia, slavă ție e Doamne, Iisus Hristos, Semănătorul Cel Minunat. Te iubim și ţi fiindcă din boabele de aur ale Duhului Înțelegerii, cugetul nostru în chivot al Tău l-ai transformat. Aleluia, lui ți Doamne, Iisă Histoase, cel minunat! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă boabele de lumină ale Duhului Bunei Credințe, ca pe niște mărgăritare, în inimă ni le-ai așezat. Aleluia, lui ți Doamne, Doamnei săristoase, semănătorul cel minunat! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din diamantele Duhului Tăriei rugăciunile noastre le-ai lucrat. Aleluia slavăție, Doamne Isiristoase, Semănătorul cel minunat. Te iubim și mulțumim, fiindcă în topazele Duhului Cunoștinței, oglinda minții noastre, ai adunat. Aleluia slavăție, Doamne Isiristoase, Semănătorul cel minunat. Te iubim și mulțumim, Fiindcă din sâmburii Duhului temerii de Dumnezeu, smerenia noastră a inauțat. Aleluia, slavăție, Doamne Iisus Hristos, semănătorul cel minunat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin semințele Duhului sfatului, ogorul tău în inima noastră a insămânțat și spicul de aur, rod de o sută, a dat. Aleluia, slavăție, Doamne Iisus Hristos, Semănătorul cel minunat, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Sfânt, trăirea Evangheliei tale ne-a învățat, și din noi, ucenicii tăi, ai ridicat. Aleluia, slavă Doamne, Doamnei Hristos, Semănătorul cel minunat, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă să rugăm pe Domnul Secerișului, să ridice mult ne a învățat, iar noi Te-am ascultat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Sistosim, Semănătorul cel Minunat, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă să ne rugăm ca venirea Ta să fie în sfântă Ziua Ta neînvățat, iar noi, cu iubire, ne-am rugat.